Most az hét embere terülső ugye ezen a héten először találkoznak önnel, tehát azért én egy pár gondolatot fogok kérni öntől arról, hogy vajon hova, hogyan ért el a közgazdász, a férfiak klubja alapítójáig. Az jutott az eszembe, hogy ezekben a napokban, ezekben a hetekben vajon hogyan alakulnak át azok az elképzelések, amiket férfiak, nőkről, nőkről, férfiakról amúgy képviselnek és akkor most itt van a napi 24 órás együttlét, és vajon hogyan változnak ezek, hogyan szembesülünk normákkal, amikről azt gondoljuk, hogy ezt szerint érünk, és kiderülnek aztán, hogy nem. Tud erről. Hát, ugye nyilván ez mindenkinek egy nehézséget okoz, leginkább azért, mert a Ugye az egész férfi női problématika az egy civilizációs kérdés köré épül. Ezért is foglalkozok ezzel közgazdászként, mert a teljes társadalmat érinti az, hogy a városi a sodás kapcsán fajta nevelkedési, nevelési gyökereinket veszítettük el, ami éppen a, a családi együttlétet segítené. Én különösen a férfiakra gondolok, hogy ősi felelősség volt több ezer évig az, hogy a családért és a közösségért vállaljanak felelősséget, erre nevelték az embereket, nem is volt más. Tehát a minden munka házi munka volt, és ezért ma, ma, ma ez teljesen elveszett annak a tudása, hogy minden munka házi munka volt, és a család érdekében történt. És mondjuk a katonasság például egy közösségi felelősségvállalás volt, és ma sajnos a szétesnek a családok általában annyit kell dolgoznunk a városi lét fenntartásához szükséges pénzért, hogy nem nagyon látják el a családok azt a funkciójukat, hogy megmutassák példákon keresztül, hogy hogyan lehet egy ilyet üzemeltetni. És ha igazán belegondolunk, akkor az, az iskolarendszer, amiben három éves korunktól bekerülünk, és egyetem után, vagy ki tudja mikor kerülünk ki, az iskolarendszer ahol az időnket töltjük, az kizárólag munkavállalásra nevel föl és a korábban évezredekig jelenlévő családi és társadalmi felelősségvállaláshoz most vadonat új felelősségként, a városi felelősségként jött hozzá a munkahelyi felelősségvállalás, és a férfiakat ez teljes mértékben fölzabálta, tehát olyan mértékben nincsenek jelen most már a családokban lényegében vállások miatt is, lényegében túl sok munka miatt is, tehát hogy túl sokat hiányoznak otthonról, akik otthon lehetnének, azok is. Elhagyták a pedagógus pályát is, tehát nem nagyon van férfi példa egyáltalán. És a nők végső soron azért maradtak magukra a családi, a közösségi és a munkahelyi felelősségvállalás hármasában, mert a nőket segíti a természet is abban, hogy ők, ha addig, nem vállaltak volna családi felelősséget, akkor a magatehetetlen csecsemő az, hogy hosszú ideig magatehetetlen az ember gyermek, az egyedüliek vagyunk az emlősök közül, akik nem tudom, egy-két évig kell hihetetlen módon óvnunk egy gyereket, és kipelenkáznunk, és etetnünk, és ruháznunk, mert ha nem, akkor meghal. Ugye ez a női felelősségvállalást akkor is megteremti, hogyha ők ugyanúgy az iskolában, munkavállalással nevelkedtek, viszont a férfiét nem. És itt egy óriási szakadék keletkezik, hogy a gyermekét megszülő nő követelményei a, a, a, a családi dolgokban tapasztalatlan és járatlan férfival szemben megváltoznak, amikor megszületik a gyereke. És utána ebben nagyon nem tud beleállni egy férfi, mert fogalma sincs, hogy neki ott nem, nem mellék dolga, hanem az igazi fő dolga, hogy a családjai környezetben helytelen, és nem a családjáért keresen pénzt, hanem otthon, tegye a dolgát. Tehát, ami feladatok vannak, azon szépen ugyanúgy osztozom, mint egy nagyapánik osztoztak a saját idejükbe. És tehát most nagyon rövidítem az összes mondani valómat, mert ezeket ilyen több órán keresztül lehetne bontogatni, de látható, hogy olyan civilizációs probléma közepén állunk, amire váratlanul hatott ez az összezárás most, ami most van, és ezért azt mondom az embereknek, hogy az, hogy otthon vagyunk és otthon tesszük a dolgunkat, az nem egy különlegesség, hanem ez az igazi Dolgunk, Úgyhogy bátran álljunk bele, de tudom, hogy csikorognak a kerekek, tehát valljuk be, hogy ez, ez nincs, ha honnan jól menjem. A több helyen beszél arról, hogy nagyon érdekli a munka-magánélet viszonya. Többek között, persze, a modern férfi De egy érdekes módon azt feltételeztem, hogy a munka-magánélet viszonya a megkülönböztetése a munka helyszínnek, a magánélet helyszínnek, a kettő közötti átsülitelés, Érdekes mondanom, amit hallok, mintha éppen ellenkező lenne arról, amit feltételeztem, vállalom, hogy ez én személyes előítéletem volt. hogy azt mondja, hogy bátran bele, de hogyan, hogyan választatom szét a munkamagánéletet most éppen, mikor nagy esélye, majdnem ugyanazokon a helyszíneken folynak, 0-24-ben foly, ezek a tevékenységek. Mi az a ritmus, amit lehet adni erre ennek, például, Férfi, nő, férés, feleség, amikor időzőbe munkaidővel találkozik a konyhában, akkor mi történik? Itt van egy filozófiai kérdés is, amit érdemes a szétválasztásnak a gyökeriül megfogalmazni, és van a gyakorlati kérdések is persze. Tehát talán a filozófiai alapvetés az lehet, amit az emberek figyelmébe ajánlok, úgy a férfiaknak, mint a nőknek, de különösen a férfiaknak, hogy nem a, ugye a városi léthez pénz kell, mert semmit nem termelünk magunk, nincs disznó a fürdőkádba nincs répa a kerbe, tehát mindent meg kell venni. És kell a pénz, de nem a pénz megszerzése a mi életünk nagy kérdése, hanem a mi életünk központi kérdése az, hogy mivé alakítjuk a pénzt. És ennek a pénznek egy jó része átalakul önmagától, mert ki kell fizetni a villanyszámlát, az autóbiztosítást, az ételt, a nem tudom, de mégis marad mindenkinek valamennyi, és az a kérdés, hogy ebből tudunk-e egészséget alakítani, egészségi tudjuk -e ezt formálni, vagy jövő generációvá, értékes, új, szebb világgá, harmóniává, barátságokká, jóházassággá, tehát mi mindent de cseréljük el a pénzünket, hogy ezek létrejöjjenek. És a pénz átalakítása, amire születtünk, ami, ami, ami, ami a mi városi létünknek az igazi termékét jelenteti, az kizárólag a munkaidőn kívül jelenhet meg. Tehát ezt vegyük észre, hogy hogy az, amire születünk, az a munka, és itt van a szétválasztás a filozófiai alapon, és ezért kérem én a férfiakat, hogy nem elég az, hogy hazaviszük a pénzt, azt mondjuk, tessék, itt a pénzt, azt mindenki csináljon vele, amit akar, mert akkor kimaradunk az átalakításából, és a pénz átalakítása adja a városi embernek a lehetőséget, hogy megmutassa, hogy ő ki. Amikor megbeszélik otthon, hogy most hova menjünk nyaralni, most éppen nem megyünk sehová, de mondjuk, ha mennénk, akkor, akkor azt mondanánk, hogy... Egy férfi, ha nem szól bele, hanem azt mondja, hogy ahová ti akartok, akkor ő nem tudta megmutatni az értékeit. Ha viszont azt mondja, hogy én egy olyan helyre mennék, ahol van képtár, és ha oda megyünk, akkor szeretném megnézni a várat is. És azért, mert engem érdekel ez és ez, akkor ő értékeket tud megmutatni, ami ő bele tud szeretni mondjuk egy nő, meg felnézhet rá egy gyerek. Na most az, hogy otthon, ha otthon vagyunk, hogyan válasszuk szét a munkát, az egy külön tudást igényel. Tehát főleg én vezető voltam, nagyon sokáig én banki ember voltam, majd később nagyvállalati vezető voltam, később a saját vállalkozásaimat csináltam meg, és nagyon érdekes, hogy mi a feleségem együtt dolgozunk, a férfiak klubjában, ő is teljes vászélességgel együtt dolgozik velem. És ezen kívül most itthon is vagyunk, mert van egy irodája is a szervezetnek, de most nyilván nem ott vagyunk bent. Tehát nagyon tudatosan kell tudni elválasztani a munkát a magánélettől, hogy ne fújjon össze, hogy ne mindig arról beszéljünk, hogy ne mindig az merüljön fel. És ezt meg kell tudni tanulni, de ez azt hiszem, hogy ma, amikor mobiltelefonos világ van, hogy bárki, bármilyen beosztásban is nem kell vezérigazgatónak lenni, bármilyen munkavállaló is kivantéve annak, hogy bármikor keressék, mindig éjszaka is küldenek neki, e-maileket ő válaszolgathatna. Tehát ezt az elválasztást a technológiákhoz való, alkalmazkodási kényszerünk miatt is kénytelenek vagyunk megtenni, mert ha nem, bele fogunk, ugye egyrészt függők leszünk, másrészt bele fogunk őrülni, és kimaradunk a pénzünk átalakításából és a saját életünkből. És ez nagyon nehéz, ezt egy napi renddel lehet megcsinálni. Tehát mi a feleségemmel beosztjuk, hogy pontosan ugye mit csinálunk itthon. Én is részt veszek egyébként a főzésben. Én imádok mondjuk főzni, tehát ez nekem nem esik nehezemre. Ő inkább azért a gyerekek oktatását viszi. Az, az nehéz, nehezen csereszabatos, hogy melyik ugorjon éppen oda, mert minden tantárgyból azért tudni kell, hogy nagyjából hol van az online oktatás, de a, az összes benti és kinti munkát, ami felmerül a bevásárlástól, a, a, a takarításon át, azt szépen be tudjuk osztogatni, és nincsen férfi meg női munka otthon. És ezt onnan tudom, hogy én falun töltöttem a gyerekkoromat, tehát az én nagyszüleim, sepsi hogy melletti zsákfaluban voltak értelmiségiek és ugye felmenőim, és nagyon sokat töltöttem ilyen nagyon hagyományos közegben. És én azt láttam, hogy a régieknél nem létezett olyan, hogy férfi vagy női munka, hanem egyszerűen volt egy nagy feladatkupac, és abból a férfiak mindig a nehezét választották, vagy a veszélyesebbet, vagy azt, ami kellemetlen volt, amit mindenki utált, vagy az zord körülmények között levőt, és rengeteg ilyen feladat volt, és ezért ők vitték el a nehéz fizikai részét, és a maradék maradt mindenki másnak. És egy nagy kupacot írtottak válvetve egész nap a Déd nagyanyám, meg a déd nagyapám, meg mindenki más. És ha most ugyanúgy gondolkodnánk, hogy otthon van egy kupasz feladat, hazamegyünk, és írtjuk, mint ők. Ugye végsősoron soron az egy mesterséges összezavarása a dolgoknak, hogy ha ezelőtt 5000 évvel a lovata férfi fogta be, akkor az egy férfi feladat, hogyha a tésztát a nő csinálta, akkor az egy női feladat, és akkor ma már nincs férfi feladat, ugye ezzel zavarnak össze, mert ma csak női feladatok vannak, és ezért a 21. századi férfi. Végezzen női feladatot, ez ritka remotiváló dolog, és nem, ez, egy, ez a megközelítés rossz. Otthon nincsenek női vagy férfi feladatok, feladatok vannak, kevés időnk van. Hihetetlen sokat dolgozunk, és abban a kevés időben ezt a maradék feladatot valahogy meg kell oldani, és ahogyan úgy csináljuk, mint anyám még reggel neki fogtak és estig csináltak mi csak este hétkó kell neki fogjunk, és tízikkel csináljuk, mert este hétre értünk haza a régi világban. Hát most egy kicsit talán Többet vagyunk otthon. Nehéz. Azt kell, hogy mondjam, hogy... <gül> Végül, kimondta. Végül csak kimondta. Nem azért nehéz, mert Azért nehéz, mert ugye nagyon sokan elmenekültek otthonról a munkahelyeinken, viszonylag könnyű lenni, mert ott minden problémát ismerünk, rá tudjuk fogni a másikra, hogy ki volt a hibás, ki nem. Otthon minden látszik. Otthon nincs mese. Ha én nem csináltam meg, akkor nincsen megcsinálva. És... Sokaknak bejáró nője volt, mindenféle ilyen olyan segítsége volt, az már abszolút kiesik most ugye a karantén alatt, tehát egy sereg dolgot meg kell csinálni. Sokkal több koszt lesz, hogy egész nap otthon vagyunk, tehát még annál is többet kell takarítani, mint amikor reggeltől soha senki nem volt a lakásba, ugye és ajtóablak be volt csukva, most ajtóablak nyitva van, és a, a por, és a nem tudom, hogy bejön, a, a gyerekek egész nap esznek, isznak, szemetelnek, ők is be vannak fogva ám, tehát ez nekik is jó. Nagyon szépen köszönöm önnek azt, amit én ma találhattam a Facebook oldalon, a 12. nap kihívásaként. Ez az értéklánc, ami, ami kapcsán én most inkább arról beszélnék, amit egy férfi hozott létre, és nem is maga a férfi a klubjáról beszélünk, hanem ön, mint alapító érezte azt, hogy ezekben a veszélyhelyzeti időkben szükség van arra, hogy bepótoljuk mindazt, amire talán nincs időnk. Kérdezd meg a nagyit, fordítanám, hagyd, hogy elmesélje, foggast, és szeresd az emlékeit. És az ez az értéklánc, amit életre hívott 12 nappal ezelőtt. Igen, úgy éreztem, hogy a világ nagyon sokat változott, tehát a mi nagyszüleink, vagy akár az én 80 éves szüleim, ők még tényleg petróleum lámpa mellett kezdtek el tanulni annak idején, később csak a villanyárom, a rádió, a fekete TV. tévé. Ma meg ugye el sem tudják képzelni, hogy mi minden tud az okos telefon, meg az, hogy GPS vezérli a traktort. tehát önvezető traktorok szántanak meg ilyenek, ez már felfoghatatlan, és ezért a mai fiatalság úgy gondolják, főleg a gyerekek, hogy nekik semmit nem tudnak mondani a nagyszülők. Hmm. És ez nem így van, mert a nagyszülőktől nem azt kell megtanulni, hogy ő pontosan az elemi iskolába hogyan fogta a palatábláját, hanem az élethez való hozzáállást, a problémák megoldását, a derült, amivel kezeltek ügyeket, és most ugye a nehéz karanténos helyzetünkben egy kis időt lehet erre szánni, és arra gondoltunk, hogy ezt a degenerációs kapcsolódást úgy csináljuk meg, hogy a modern eszközök használatával föl is lehet venni a nagymamák történetét, a nagyapák történetét, tehát Skype-on vagy bárhogy máshol, ha megkérdezzük őket, minden nap egy rövid kérdést mi fölteszünk nekik, tehát mi csak inspiráljuk nyilván az embereket, de azért gondoltuk, hogy megint csak alkalmazkodjunk a, a, a mai világ gyorsaságához, hogy ne terheljük túl, mi legyen egy kérdés, hogy milyen volt az ő 18. születésnapja a nagykorúvá válás, akkor mit jelentett? Vagy az első munkahelyére való belépés, vagy hogyan találkozott a nagypapával vagy a nagymamával, vagy ki volt a legmeghatározóbb tanár az életében? És ezek mind-mind olyan inspirációk, amik még egy vacsoraasztalnál se jutna eszébe a nagyszülőnek, de kiderülne, hogy olyan dolgokat tud mesélni, amit a mai fiatalok is tátott szájjal, illetve a bármikori fiatalok. Nem mondjuk, hogy mai, bármikori fiatalok, tehát ott szájjal hallgathatnának, mert az életről szól. És ezeket a fölvesszük, tehát minden nap regisztrálni tudjuk ezeket a kis történeteket, akkor létrejön a mi családi legendáriumunk, tehát a saját családunk legendárium, és így meg a nagyszülők érezhetik azt, hogy, hogy, hogy végre átadhatták, megmaradt belülük valami, tehát nem, nem, nem, nem, nem, nem is csak elmesélik, hanem meg is marad valóban az ő, az ő történeteik zöme az utókornak. És ma erre mindenkinek lehetőséget biztosít az, hogy egy pici ötlettel minden nap uh, ezt el tudjuk indítani. Igen, és ami ugye fontos volt ebben számomra, hogy most ebben az esetben a férfiak klubja nem csak a metodikát adja, vagy nyújtja, vagy segíti az informálódni vágyokat, hanem hirtelen önöknek is fejes kellett ugrani egy medencébe, vagy nem kellett, önök ugrottak és cselekedtek. Mindig több ez számban beszél, amikor az értékláncról mesél. A feleségével közösen találták ki? Hát a feleségemmel közösen mi dolgozunk, de most a férfiak klubjában azért már van egy csapat mögöttünk, is, uh -huh. és ezt általában a, a én vagyok az, aki az ötleteket előhozom, és a, a lelkét megadom, de a végső formáját mindig az én csapatom, és nyilván a feleségem alól együttműködés adja. Úgyhogy ez is egy ilyen, ilyen hogy mondjam, közös lelkületből tudott megszületni, mint minden más projektünk is, és ezért nagyon örülünk, hogy ez lehetségesé válik, és nagyon sok pozitív visszajelzés van. Az idősek részéről is egyébként, tehát mi azt javasoltuk, hogy legyen egy fiatal unoka, aki mondjuk mindig nagy ahhoz, hogy tudja menedzselni ezt a projektet, maradjunk a modern terminológia, tehát hogy aki gondoskodik arról, hogy minden nap kapják meg azt a 10-15 perces választ, de ha nem annyira aktív a fiatal gárda, akkor az időseket is kérjük, és ők is nagyon aktívak a Facebookon is, meg úgy általában a rádió után is rögtön oda kapcsolnak, mert a Facebook oldalunkon vannak ezek a kérdések, uh -huh. és ők maguk is lefi lefilmezhetik egymást. A uh -huh. nagypapa, mert, mert kiteheti valaki, ha egyedül van a, a, a telefonját, a, a, vagy csak akár diktafonra is fölveheti, tehát nem muszáj képi, képes videót csinálni, diktafonra is fölveheti a választ, és elküldheti hanganyagban. Mindenképpen nagyon érdekes az, hogy, hogy a mese az a családon belül születik meg, és a mi hozzánk legközelebb álló ember mesél nekünk az életről, az értékekről a hozzáállásáról. Igen, a második tipem az az lett volna ennek az értéklencnek a működtetésében, hogy a férfi működteti, a családfő találta ki, azaz élesül ön. A fontos dolog, mert ezek elvi kérdések, mm. és mindig, a, a, és a, itt a férfi alkalmazkodásáról is van szó, tehát, hogy nem, nem muszáj nekünk erősködni, hogy már pedig ügy, nem, mert a nagyanyálat most akar mesélni, vagy a hagyapár, vagy nem, nem tudom, ilyen ünnepi ebédnek ez része legyen, mert az nem fog működni. És ilyenkor látszik az, hogy lehet alkalmazkodni, és az élethez hozzá idomítani azt, ami, ami, amit meg ahogy lehet. Tehát, hogy mi van egy célunk, akkor mindig az alkalmazkodással el lehet érni azt a célt, és szerintem ez, ez most egy nagyon jó kis kapcsolódási lehetőség ilyen generációk közötti érdekes is, laza is, könnyed is, és mégis mélyre megy hozta elő ez az alkalmazkodási kényszer, amit a karantén jelent a mi számunkra. Igen, igen, ahogy önfogalmazott, ugye degenerációs kapcsolódásaink voltak eddig, és ezt kellene egy kicsit rehabilitálni, és generációs kell alakítani. Mi a mai mesekérdés, mi a mai élet értéklánc ö, láncszeme? Puh, nem tudom. 12. Fogasztó. nap, Na, várjon, akkor azt tudom. Akkor ezt viszont táruljuk el, hogy ez úgy működik, hogy az önök Facebook oldalára kell rákeresni, tehát a férfiak klubjára. És akkor azon kell, belül kell hogy itt van ugye 12 napja, indítottuk el az Értékláncot. most kérdez a nagyszüleidet, készíts családi legendáriumot. Hol találom meg, itt van jön a kérdést. Addig tanuljunk meg, amit tudunk, ameddig velünk vannak. lehetséges, hogy ez az lesz. Ez minden jegyzet, és akkor azt le kell görgetni, mert minden kérdés föl teszünk ugyanabba a jegyzetbe, tehát hogy aki később megy rá, az is megtalálja az első tizenkét kérdést is, és tud őle is, például ezért bármikor rámegy. És minden nap egy posztban egy új kérdés jön, ami, post, ami kérdést ide is bemásolunk, tehát hmm. hogy egy helyen gyűjtjük a kérdéseket, és minden nap egy külön posztban napi aktuális kérdés kimegy. Ami van. Igen, és hogyha jól tudom, akkor a lehetőség lesz rá, hogyha olyan történetek születnek, akkor meg is fogják osztani. Én szeretnénk, hogyha meg is írnák nekünk. Nagyon-nagyon uh -huh. érdekes történetek vannak, amikből az lehetséges, hogy az ő nagyszülei története másoknak is inspirációt tudja nyújtani. És ha megírják nekünk ezeket, ami nekik nagyon tetszik, akkor mi ezt közé tudjuk tenni, és, és mindannyian merítkezünk ebből. Tehát a egymás családi legendáriumából is táplálkozhatunk. Ez egy fantasztikus lehetőséget nyit. Rengeteg ember csinálja, gondoljunk bele, hogy a legkülönbözőbb generációk, a legkülönbözőbb történeteket fogják összeadni 1956-ról, vagy a, a, az érettségi, hogy hogyan zajlott az érettségi, hogy maradjunk ugye aktuális, Mindenkinek egy ilyen nagyon... Hogy mondjam, traumatikus, de kemény élmény az érettségi. Tehát nekem még mindig vannak a rémálmaim, amikor kiderül, hogy hétvégén érettségi van, és tudom, hogy úristen, ha tudtam volna egy hónappal ezelőtt, akkor meg tudtam volna tanulni, mert én már egyetem vagyok, de most, hogy most szólnak is. <gül> és a hétvégén van, hát ezért biztosan meg fogok bukni. hihetetlen az, ahogy az a, a, a, a, mi az, nem mennyire komolyan vettük ezeket a dolgokat, és ezek most mind előjöhetnek, és biztos hogy adnak új információt, biztos, hogy a gyökereiket erősítik a, a fiataloknak, sőt a középkorúaknak is. Tehát ha én újra az apám történeteit, vagy olyan történetei jönnek elő ennek a, ezeknek a kérdéseknek a kapcsán, amit ő sem mesélt el nekünk, mert azért teszünk egyszerűen ilyen apró kérdéseket, hogy minden nap lehessen negyed órát emlékezni valamire, akkor akkor az engem is még mélyebbre visz, tehát én is a saját gyökereim is nőnek lefeledet, érzem azt, az én 46 évemmel, úgyhogy nagyon remélem, hogy a gyerekekre ugyanilyen hatással van az, hogy a saját nagyszüleiktől hallják ezeket a történeteket. Én azt gondolom, hogy igen, hisz a gyerekek végtelenül fogékonyan keresek Nagyon gyönyörűen ráérzett, hogy a és Juliska helyet lehet nagymama és nagypapa történetében elmélyenni, ami, ami sokkal mes, kevésbé, lehet, hogy mesesszerű, de is sokkal inkább valóságos lesz. Igen, és minden nap, minden nap egy picit. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem ezt, és még egyszer mondom, hogy az, az idősek is nagyon aktívak, hmm. mert ők úgy igazán hasznafehetetlennek érezték magukat. Nagyon sok idős ember van, aki úgy érzi, hogy nem kíváncsi rájuk senki. Amikor elkezdenek egy történetet, akkor mindenki, ugye mi, mi, mi ahhoz vagyunk szok, hogy nagyon-nagyon pörgősnek kell lenni valaminek, egy, egy másod, nem tudom, egy percnél több időnk nincsen semmire, és ezért mindig fölugrálnak, odébb mennek, el, el, nem, a figyelmük elkalandozik, és, és ez egy nagyon rossz érzés lehet az időseknek, hogy ők kifelebb tartanak a világból, és nem érezhették azt, hogy át tudták adni azt, amit ők át megszenvedtek, az ő saját áldozatuknak a tapasztalatait. És most ezt így apránként meg tudják tenni, tehát ők is nagyon lelkesek, úgyhogy örülök nekik, hogy ezt így fel tudtuk indítani. Néztem a honlapján, és azt látom, hogy, hogy egyrészt a férfiak klubja nem lehet pontosan látni, bár jó hosszú ideje működik, de hogy ez valójában egy ilyen formalizált szervezet, vagy inkább egy ilyen összetartó, informális baráti kör. Tehát mennyire intézményesült hivatalosan, vagy mennyire csak baráti körként működnek. Hát ez egy, majára már egy nagyméretű társadalmi szervezetté váltunk, hiszen emberek dolgoznak benne fő állásban is, tehát óriási kommunikációs hátteret kell üzemeltetnünk, mi több millió embert érünk el rendszeresen a tartalmainkkal azért, hogy ezt a társadalmi változást, ami a férfiak hely keresését, helytvállásért illeti meg tudjuk oldani, és rengeteg projektünk indul, tehát olyan, én azt mondom, hogy mi olyan társadalmi vállalkozás vagyunk, aki társadalmi méretű projekteket indít. Például a kultúrát apától, vagy a válvetve apával, vagy a férfi felelősség fája, vagy a Granitorosztán torosztán példaképdíj, ezek mind-mind, és még sorolhatnák jó néhányat, most is indítottunk kettőt a karantén alatt az értéklánc projektet, és az éles apákat. Ezek arról szólnak, hogy Rengeteg embert akarunk motiválni, hogy a saját őrhelyükön, a saját életükben tegyenek lépéseket. Hiszen nem lehetünk egyfajta férfiak. Ugye ez a férfiasság ez egy eszme, ez egyfajlami értéklenek a követését jelenti, de ezt mindenki a saját életének a megpróbáltatásain keresztül kell gyakorolja, a saját lakóhelyének, pénzügyi helyzetének, családi állapotának megfelelően. Szóval, és ebben rengeteg embert érünk el, és, és új gondolatokat ültetünk a fejekbe, és indítunk útnak, de helyettük a lépéseket nem tudjuk megtenni. Tehát ilyen értelemben ez egy nagyon komoly végző szervezet, és ezt mi minden nap tesszük. Nem olyan hosszú ideje működnek, ahogy az alapítás évét néztem. Hogy, hogy tudott ez ilyen hirtelen terebélyesedni, vagy ilyen széles körülvé válni, mert legalábbis szavaiból azt sejtem, hogy, hogy nagyon komoly háttérbázisa van a társaságnak. A, hát, a mi Facebook oldalunkon 150 ezer ember van, és a levelező listán is nagy. Azt hiszem, hogy a egy jó visszajelzés volt az emberek részéről, hogy van, szükség van erre. Tehát Ez azért úgy indult az elején, hogy nagyon sokan megkérdőjelezték, hogy egyáltalán ez a probléma létezik -e, hogy itt a férfiakkal kell -e foglalkozni. És kiderült, hogy nem csak a férfiak Érdeklődését váltotta ez ki, hanem rettenetesen sok nő támogatja ezt. Hiszen mi azt mondjuk, hogy férfiak csak a nőkhöz képest lehetünk, mi a nőkhöz együtt kell, nőkkel egy közös világhoz kell hozzátennünk férfiként a magunkért, és rájöttek a nők is, hogy mi az ő érdekükben cselekszünk, és a férfiak, hogy az, hogy Másképpen kell létezni, másfajta felelősséget kell vállalni, meg kell erősödni, ez nem egy plusz teher, hanem ez a saját férfi életüket is jobbá tudja tenni. Sőt, ugye tovább megyek, minden negatív statisztikát a férfiak vezetnek, ugye az összes ilyen halálózás az öngyilkosság, a korai halálozás, az összes függőség, tehát az alkohol, a játék függőség, a drog, mindenféle más, a és rendszerű a megbetegedés, a rák, mindent. Bűnözés. Javarészt azért vezetjük ezeket a negatív statisztikákat, mert hihetetlen előfeszítéseket teszünk a munkahelyeinken, de közben kiesünk az életünkből, tehát a a az életünk olyan területeiből, ahol a valódi önkiteljesedésünk megtörténhetne, és nem is értékelnek ezeken a munkahelyeken, kívüli területeken, mert nem vagyunk ott. Olyan mértékig szorultunk be a munkahelyekre, és valójában kiígett, értelmetlen életet hajkor ilyen lényé vál, a férfiak nagy többsége már. És ez az, ami miatt ezt az összes negatív statisztikát vezetjük. Tehát amivel mi foglalkozunk, az lényegében az is, hogy ráébresztjük a férfiakat, hogy Ezeket a, a, a családi és társadalmi felelősségvállalást, amit mi mindig is tettünk, hogy visszaálljunk a nők mellé, és adjuk át az értékeinket a jövő generációnak, ez nem csak, hogy értelmessé teszi az életünket, és majd életünk végén azt mondjuk, hogy megérte élni, hanem a, egy, egy egészségügyi védőfaktor is egyben. Azt látom a honlapjáról szintén elindul, hogy nagyon sok ilyen mozgósító, aktivizáló, kifejezéssel indítják ezeket a programjaikat. Nagyon erős mozgosító jelentősége vagy felhívása van ezeknek. Nyilván ennek is oka, vagy ennek is eredménye, hogy ilyen széleskörű az érdeklődés. Egy kicsit persze fölmerül bennem, hogy, hogy amiket elmondott, ez nagy nagyrészt tulajdonképpen a családot érinti, a családból az egyik szereplő a férfi. Tehát, hogy akár ugyanez a program egy nagy családi szerveződésnek, egy családi egyesületnek is lehetne a célpontja. Ön valahogy mégis vagy önök kiválasztottak ebből egy, egyik az egyik szereplőt, a férfiakat. Nem kaptak ilyen vádakat, hogy esetleg ez nagyon macsó, vagy nagyon erősen férfias. Ugyanakkor persze a tevékenységet, ha nézi az ebben, messze nem ilyen jellegű munkáról tudósítanak. Nagyon érdekes, hogy annyira átitatódott a télyes társadalom a, azzal a sztereotípiával, misziint a férfiak megszólítása, vagy a férfiakkal való foglalkozás, vagy akár a férfiak gyülekezete, hogyha a férfiak bármit együtt akarnak csinálni, az csak valamiféle ilyen macsóskodó, vagy, vagy erőfitoktató dolog lehet, hogy valóban az első pillantásra ez a kérdés, felmerül, de ez lényegében azért van, mert ennyire át van ez van. De második pillantásra ugye már nem, és ennek nagyon örülök. Nyilván ez a sok munkának is az eredménye, hogy ilyen hosszú ideje foglalkozunk ezzel. Másrészt azon nagyon fontos látni, hogy ahhoz, hogy a férfiakat meg lehessen mozdítani, ahhoz külön a férfiakat kell megszólítani. Főleg a családi és társadalmi és egyéb ilyen típusú felelősségvállalásnál, ha koedukált megszólítás van, akkor a munkahelyikre. Visszavonult vagy menekült férfiak, de ezt mindig a nőkre értik, uh -huh. hogy, hogy őnek kell valamit csinálni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy amit, ami, amihez mi érteni kezdtünk, hogy akár a marketing, akár bármilyen más szemszögekből is a férfiakat külön nyelvezettel kell megszólítani, olyan ősképeket kell használni, amit ők értenek. Hogyha nem a ő nyelvükön, nem azokkal a szavakkal szólunk hozzájuk, akkor nem nem megy be. Tehát egyszerűen uh, biztos, hogy mindenki látta azt a reklámot a tévből, amíg úgy kezdődik, hogy egy női reklám valamilyen női termékről van szó, és úgy kezdik a reklámot, hogy na most beszéljünk a hüvelygombáról. És annál most, hogy a férfiak el beszélhetünk arról, hogy nem tudom, mi volt a reklámnak a lényege, de ez, ez jól, jól, jól, hogy mondjam, mutatja azt, hogy azt mondja, hogy kettő, a kettő a kettő gombáról, az a de olyan ijesztő ez egy férfi számára maga ez a kép, hogy hüvely kap, vagy hogy azonnal becsukódik a füle. Uh -huh. És így van ez, hogy ha más szavakat használunk, hiszen nem éri el az inger küszöböt. És ezért volt szükség arra, hogy mi férfiak külön beszéljünk arról, hogy nekünk mi a dolgunk. Másrészt azért, hogy mi férfiak magunk beszéljünk róla. Nem jó az, hogy egyik nem a másikra mutogat, tehát mi nem beszélünk a nőkről. Nem beszélünk, ha a nők horrontották el, a nők mit kellene másképp csinálnak van-e túlkapás? Nincs. -e? Minket nem, ez, ez a dolog nem érdekel. A nők is oldják meg a saját problémáikat, és mi csak a sajátunkkal foglalkozunk, és ez nagyon előrevezető. Mert a nők is ütlenek, a férfiak klubjában, is a saját problémáikat kezdik taglalni, és elkezdenek ők is a saját ügyeikkel foglalkozni. Végig a beszédében több eszem első személyben szól, és fölmerült bennem, hogy igazából itt egy nagyon markáns kezdeményezőről van szó az ön esetében, aki aztán követőket, rajongókat talált, vagy, vagy alkotódársak, tehát olyan szerveződés működik el, ahol, ahol valóban egy szélesebb körű ötlet és, és program kialakítás zajlik. Tehát hogy, hogy, hogy működnek saját magukon belül, a saját szervezetükön belül? Mennyire van egyedül ebben a vezetésben? A kezdet-kezdetén ugye én egyedül vágtam, nem, nem is egyedül vágtam velem, mert a kezdet-kezdetétől bízott bennem is, támogatott, és velem együtt dolgozott a feleségem. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt. És a legelején is, már a legelső honlapunk és a legelső tartalmaink elkészítésében is nagyon sok nővel dolgoztam együtt, úgy, hogy ez egy abszolút markás férfi dolog. És nagyon mm. örültem, hogy nőkkel tudok együtt dolgozni, mert ez abszolút biztosította azt, hogy semmiképpen ne legyen Félen olyan ízesem, olyan mm -hmm. hangulat sem, ami, ami valamivel nőellenes, hiszen mi együtt tudunk csak létezni, és kartkaröltve, karkarba öltve tudunk teremteni. És később azért ez a szervezet nőtt és most már tényleg egy komoly csapat áll mögöttem, akikkel Mindannyian megvitatjuk ezeket a projektjeinket, és az, hogy én adom az, a lelkét és az alapgondolatot, a, a, a többiek föl tudják ezt díszíteni, és ezért válik mindegyik dolog olyan, hogy mondjam, működővé ami mi műhelyünkből. Most azon dolgozok, hogy hogyan lehetne emögé egy olyan kutatásfejlesztési bázist is csinálni, hiszen a, nekünk programokat kellene elindítani, most mondok egy kicsi dolgot, tehát, hogy a fiúk lemaradnak a kisiskolába, mert jelen pillanatban 64%-a a felső oktatásos nő, és 36%-a fiú. Tehát nem jutnak el a felsőoktatásig. Ami azért egy szörnyű katasztrófa társadalmi szinten, mert a diplomás nők fele, ugye kétszer annyi nőnek lesz diplomány férfinak, diplomás nők fele nem jut végzettségben hozzáillő társhoz. Uh -huh. És lehet lefele házasodni, de az hihetetlen nagy intelligencia kell egyszerűen két ember részéről, hogy ezt meg tudják oldani, ez egy ez ősztársadalmi szinten nem működik, és a statisztikák azt mutatják, hogy a diplomás nők maradnak tám gyermektelenek, és a diplománélküli férfiak. Tehát az, hogy a fiúkat fölzárkóztassuk, az kisiskolában való lemaradásukat csökkentsük, ez egy olyan program, az összes női pedagógust tájékoztatni kell a férfi pedagógusokat a férfi pedagógusok számát növelni kell és a fiúkat élintő programokat másképp kell alakítani és hozzá kell tenni extra egy extra felületet ahhoz hogy a fiúk nem maradjanak le és ennek a mindenféle pszichológiai és a, a lányokhoz való fejlettségben való késedelmük és egyéb dolgok a leküzdési programjai és ilyeneket tudok sorolni ugye jó néhányat, ami férfiágon Mindannyiunk boldogulása érdekében hihetetlen, fontos lenne. 2013 ban amikor megalapult a klub, nyilván senki nem sejtette, hogy egyszer csak a férfi és nő kapcsolat, ezekben a napokban, illetve hetekben, hónapokban, hát meglehetősen komoly erőprobléma elé fog nézni. Próbára hiszen... lesz téve. Próbára lesz erősen téve, hiszen azt gondolom, hogy mindazok, akik szigorú karanténban törtik együtt a napokat, már pedig nagyon sok család van ilyen, ahol a gyerekek miatt, akik ugye nem járattak iskolába, óvodába, mindenképpen otthon kell a szülőknek is maradni. Tehát azt lehet mondani, hogy extrém sok időt töltenek együtt a párok, a férfiak és a nők. Van-e már erről valamiféle tapasztalatok, tehát lecsapódott-e már valami tapasztalat a férfiak klubjánál ezekről a napokról? Igen, biztos mindenki látta, vagy sokan látták már a keringenek mindenféle ilyen vicces kiírások a közösségi hálón, hogy szerencsés az az ember, aki a saját feleségét szereti. És ez így is van. De azt szeretném, mert ugye mi azzal foglalkozunk, hogy megpróbálunk olyan fajta mankókat adni, ami gondolkodás, vagy, vagy változás mentén jobban lehet haladni. És például ha ennek kapcsán azt tudom elmondani, hogy Valóban így van, ahogy ön mondja, de hogyha megnézzük, hogy, hogy az elmúlt mondjuk a tízezer éves civilizációnk során 9900 esztendeig, hogy volt, hogy éltek -e a családok, és, és zömében ugye monogám családi környezetben éltek az, itt az emberiség nyugaton, itt ebben a világban, ahol mi élünk mindig együtt töltötték az egész napot. A férfi inkább a udvaron dolgozott, a nő inkább bent a házba, de nem úgy volt, hogy a földjeik azok nagyon messze voltak és sok volt. A földecskéjük ott volt a házacska a végébe, és folyamatosan egymás szeme láttára, tettek-vettek. Én csak azt akarom ezzel mondani, hogy az, ki, nem az a nagy kívás, hogy soha sem lehetett ezt elviselni, hanem az, hogy az utóbbi néhány évtizedben olyan mértékig idegenedtünk el, lényegében amiatt, hogy a munkahelyeink elvisznek otthonról, és teljesen különböző helyeken dolgozunk, hogy ma már nehéz együtt lenni, és ugye minél több időt töltünk a munkahelyünkön, annál több oda jár az eszünk, ahogy mondták régebben, Tehát a, a vágyaink, a terveink, a sikereink odakötnek, a kalandjok a, a, a, a mindenféle e, ugye, napi, napon belüli élmények, és fáradtan érkezünk a... haza, a... és a... úgy a... gondoljuk, a... hogy otthon pihenni a... kellene. Igen. Igen. Nem érted? hogy haza is sokszor a mutai problémákat is, nem tudjuk ott és teljesen kikapcsolni. Igen, de végülső soron azt kell látnunk, hogy Igazán, amire születtünk, azt a munkaidőn kívül kellene, hogy megcsináljuk. Tehát az, hogy az mi, mi á, életünk áldozata, termékeny lesz-e, azt, azt, semmilyen cégépítés, semmilyen... Ső, ugye a legtöbbünk azért egy munkahelynek valamilyen kis része. Tehát nem is igaz, hogy mindenki vezérigazgató és mindenki önmegvalósító művész. Tehát nagyon kevesen vannak ezek az emberiség többsége azért nagy dolgozni, hogy pénzt keressen az életére, csak az élettel közben elúszik mellette. Hát most valójában arra kaptunk lehetőséget, hogy ismét összefogjunk azzal, akivel ezt a teremtő dolgot meg lehet csinálni, de nehéz. És ebben a férfiakat külön szoktuk támogatni, tehát mi a magunk módján. Én majdnem két-három naponta jelentetek meg például egy ilyen két-három perces kis videót az én oldalamon, amiben például ilyenekről beszélek, hogy, hogy nem engedhetjük, hogy szétessünk. Minden nap azon túlmenően, hogy napi rendet kell alkotni, azon túlmenően, hogy a napirend az egy munkarend legyen, mert a munka és a, a maga az, hogy dolgozunk és tesszük a dolgunkat, az nem enged minket alásülyedni. Azon túlmenően például arra is kell figyelni otthon a karantén alatt, a férfiaknak külön, hogyha fölkelünk reggel, akkor borot meg. Mert ugye a rejtőjenő azt írta, hogy az ember nem a környezetének, hanem önmagának borotválkozik. És húzzunk egy nadrágot lehetőség szerint. És tehát az igényességnek azt a fajta gerinc tornáját végezzük el, nem azért, mert más lát, hanem azért, mert jeleznünk kell magunknak, hogy ebben a környezetben sem esik szét az élet, és ezzel jelzünk a mellettünk levő nőnek is, hogy mi tartjuk magunkat, és tudjuk, hogy merre megyünk. Vagy amikor azt mondom a férfiaknak ilyenkor, hogy Nekünk dolgunk a béke fenntartása. Tehát mindenki feszültebb, a gyerekek is otthon vannak, nem, nem olyan környezetben vannak. Nagyobb gyerekeknek a, a, a, hiányoznak a barátaik is, az iskolai szocializáció, a zsongás, a külső edzések, bármiféle más dolog. És mindenki sokkal feszültebb, sokkal nagyobb a súrlódási lehetőség valakinek célul kell tűzni, hogy ő kék, sisakos, béke fenntartó lesz. És ugye hogy a békefenntartóság az sem egy egyszerű játék. Tehát ilyenkor, amikor erről beszélünk, akkor nem azt jelenti, hogy a békefenntartónak van egy ostor a kezébe, és mindenkit agyonver, aki megszólal, hanem pont az a lényege, hogy akkor szólal meg, amikor meg kell szólalni, és akkor hallgat, amikor hallgatni kell, ő is tudjon félre vonulni, kivonulni, szituációkból visszamenni, de mindig célja legyen az, hogy az a lényeg, hogy a teljes rendszer békessége a lehető legnagyobb legyen. Most gondoljunk bele, hogyha én célul tűzöm, hogy én békét szeretnék, akkor biztos nem leszek én a békétlenség fenntartója, fenn tehát a békétlenség gyökere. Azért érdekes ezekben gondolkodni, hogy Nekem nagyapám egy, egy székelyföldi faluban volt tanító és a szomszéd, ahányszor átment egy a nagyapámnak, a szomszéd mindig elvitte és elvágta a nyakát, azt csókolom. Na most nagyapám ugye nem akarta ezt elmondani a szomszédnak, mert a, meggyavusítja, akkor örökre tönkre megy a szomszédság és nem is lehetett olyan könnyen elköltözni. Tehát nagyon nehéz volt ez egy erkölcsileg, hogyan közelítse meg ezt a helyzetet. És ő azt találta ki, és ezt most én is ajánlom mindenki másnak is, hogy ő átment és azt mondta, hogy fihej, de szomszéd, én nagyon sokat nem vagyok itthon, mert az iskolába tanítok, ugye, és, és, és segítsen nekem abban, hogy vigyázz a tyúkjaimra. Jöjjön, számoljuk meg, hogy hány van, és kérem, nagyon kérem, vigyázzon, hogy ameddig én nem vagyok itthon, addig minden nézen, nézen a kapunál, kerítésen, lásson, ne valaki bejöjjön és attól kezdve a szomszéd jelentette, hogy hány tyúk van, minden rendben van, és tökéletes lett a rendszer. Na most a békét a, <gül> a férfiakra vízni egy ilyen típusú játék. Igen, igen, igen, igen. Hogy látja egyébként, tehát ugye itt a, a klub célja a férfi műszövetség megszilárdítása, ez most segíti a jelenlegi helyzet, vagy, vagy azért tényleg erősen próbára teszi? Hát, ugye, ez attól függ, hogy azelőtt hol tartottak a párok. Akik már a, a válláshoz vezető út 93%-ánál tartottak, azoknak nyilván egy probléma. De talán még 75%-tól vissza lehet fordulni. Én úgy veszem észre, sokak arról számolnak be, hogy, hogy van idejük magukba nézni, magukba fordulni, és mindenki átértékeli a... A társának a jelenlétét is. Most gondoljunk bele, hogyha teljesen egyedül kell ezt átvészelni, nem csak arra gondolunk, hogy aki egyedül nevel gyereket, annak milyen hihetetlen kockázata van, ha például ő megbetegszik, hogy menjen el bevásárolni, amikor a gyerek otthon van, nem tudja megkérni a nagymamát, a szomszédot senki, mert ez egy probléma. Anyagilag is nagy kockázat, mert ha őt kirúgják, és egyedül van, és a házastársával nincsen jóba, és mindenki viszi, dugdossa a pénzt, akkor az nem jó. Tehát nem csak az, hanem valaki, aki csak tükhet, és egyedül van, és nem is nevel gyereket. Nagyon nagy gond, hogy nem tud kivel osztozni a pszichés nehézségeken, a félelmeinek megosztásán. És ez most igazán az embereknek ugye megmutatja, hogy mennyire jó az, hogyha van valaki, akinek a kezét fogható minden nap, és jobb vele kibékülni. Ugye azt mondja az amerikai közmondás, hogy it's better the devil you know than the devil you don't know. Tehát, hogy jobb az az ördög, akit ismersz, mint akit nem ismersz. Tehát egy következő kapcsolatban is számtalan rizikó van ebben a kapcsolatban, viszont már elég hosszú ideig benne, vagy nagyon távolra mentetek együtt, mármint, hogy együtt nagyot haladtatok, tehát sokan mondják azt, hogy hogy most ez át is tud értékelődni. Nyilván ez az emberek intelligencia szintjétől is függ. Nyilván függ attól is, hogy ha, ha, ha már edélve egy beásott ilyen lövészárkok voltak, ahol semmilyen kommunikáció nincs, akkor az egy, az, egy, az egy gyilkos katasztrófa, mert ugye most azért igazán elmenni nem is illik, de nyilván az ellentetjét is hallom, tehát én amikor a férfiak felelősségvállalását erősítem, akkor mindig melbevágnak olyan történetek, amikor azt hallom, hogy 50x éves, négy gyermekes családapa karantén elején, nem ö, bejelentette, hogy akkor mégiscsak a 30 éves titkárnőihez megy el karanténkodni, de, hogy a szabad így fogalmaznom, és a négy gyerekkel együtt ö, hát hátbaszúrásképpen ott hagyja a feleségét ilyen helyzetben, ezek erkölcsi értelemben is majdhogy nem lehetetlen dolgok. Nagy pénteken vagyunk. Hát ez egy egészen különleges nagy péntek, azt gondolom, mert ahelyett, hogy készülnénk a húsvétra, illetve másképp élnénk meg, ahogy szoktunk, most mindannyian itthon vagyunk, és van időnk elgondolkozni azon, hogy mi az, ami fontos ebben az ünnepben. Önnek mi változik most, hogy nem tudunk kimenni az utcára, és valószínű, hogy az emberek többsége azért remélhetőleg be is tartja ezt? De mindenképpen a, az önmagunkkal töltött idő az egy sokak számára félelmetes, az én számomra egy jó Időszak, mert én, én amúgy is nagyon sokat fogom, amióta ezzel a társadalmi ügyel foglalkozok, meg írom most a harmadik mert Ugye ezek mind, mind arról szólnak, hogy átdestilálunk magunkon gondolatokat, és nem csak külső, hanem a saját életünket is újra és újra átszűrjük ezen. És e, ha az ember elkezdi ezt gyakorolni, akkor kevésbé tűnik félelmetesnek ez. Ha viszont nem kezdi el gyakorolni, akkor mindig elodázza odébodázza ennek az elkezdését. Most nézzük meg, hogy tényleg. A, Annyira nem akarunk önmagunkkal találkozni, hogy beülünk a kocsiba, akkor rögtön zenét teszünk, hazaérünk, akkor bekapcsoljuk a tévét, a rádiót, valamit, hogy hadd zörögjön. Soha, soha nem. Embereket hívunk föl telefonon, pici időnk, ha rögtön valakit felhívunk, vagy azonnal elkezdünk valamit olvasni, vagy valami YouTube dolgot nézni, hogy semmilyen módon ne találkozzunk önmagunkkal. És ez most talán erre ad egy kicsit jobb lehetőséget, hogy a család, ha együtt van és több e, időtöltésére kényszerítette őket az élet, akkor hát, ha megfogják ennek a lényegét. És nyilván önmagunk is egy kicsit egyedül is talán miközben e, takarítgatunk, e, főzögetünk, e, gondolkodunk az élet dolgairól, közelebb kerülünk önmagunkhoz. És most még egy dolgot hadd mondjak el ennek kapcsán, hogy a... Egy videót tettem föl az én oldalamra nem olyan régen, pontosan ezzel a nagypénteki üzenettel, hogy ugye a nyugati emberek, mi magunk mindig a győzelemre koncentrálunk, mindig a felszabadulásra, mindig a végére, amikor megkapjuk a jutalmat, és azt szeretnénk, hogy újra és újra jutalmat kapjunk. De talán azt üzeni, ugye a húsvét még azoknak is, akik nem vallásosak. Tehát nagyon érdekes, hogy úgy is fel lehet fogni minden ilyen vallási ö, ö, ö, ünnepet vagy rituálét, egész szabályrendszert, mint egy filozófiai kérdés. És amit nagyon lényeges, már a mostani keresztény, aki kereszténységet igazán tartják, ők is inkább a feltámadás ünnepére készülnek, amikor elmennek a templomba és örülnek, hogy Jézus feltámad, és elfelejtik még, mondom, ők is, a nagy többségük, többiek meg pláne, hogy halál nélkül nincs feltámadás. Tehát, hogy hmm. muszáj megélnünk az átalakulásunk során is, ami belső halálainkat ahhoz, hogy egy új ember tudjon megszületni. De azt is üzené nekünk ezt, hogy mindig képesek vagyunk megszületni, mindig képesek vagyunk föltámadni, de akkor támad fel egy, egy jó és új és tiszta ember, hogyha előtte meghal az a kis rossz, gonosz irigy, kis hitű, hazug, bármilyen más lényünk, ami, ami, ami előtte volt. És ezért a, a mai nap az végső soron ennek kéne legyen a napja, hogy gondolkodjunk azon, hogy mi mindennek kéne bennünk, mi mindennek kéne eltávoznia belőlünk, hogy jobb emberek legyünk, mert az úgyis megéletjük, mintha meghalna bennünk ez a bizonyos dolog. Azért, hogy később eljuthassunk oda, hogy hú, de jó lett az élet, örülhetünk neki, mert a feltámadásban egy tisztább ember jön ki. Tehát ez, ez, ez is lehet ennek a pár napnak talán az ilyen kis belső útja. Ez nagyon összecseng azon, amit Bernik Küspök mondott, hogy ez talán egy esély arra, hogy jobb emberként kerüljünk ki ebből a helyzetből. Abszolút, Mi? és azt gondolom, hogy az, az a baj, hogyha ezt nem tűzzük célul, ha csak a sodródásban vagyunk, hogy ma is teljen el, holnap is teljen el, behuny szemmel, akkor önmagától ez nem fog velünk előfordulni. De az, ugye amikor ilyen a férfiak, mozgósításáról, és az életünk céljainak kijelöléséről, és a nőkkel való összefogásról, és a gyermekeinknek való értékátadásról, és a jövő építéséről beszélek, akkor ugyanezekről van szó, hogy a mai világ olyannyira elvonja a figyelmünket a valódi dolgainktól, hogyha nem szándékosan nem tűzzük célul, akkor egyáltalán egy lépésre tudunk arra felé menni, mert az élet maga nem erre fog sodorni. Tehát sodródásból biztos nem megyünk jó irányba, hanem ott tényfárgünk valahol a tengeren, mint a, a kormányozatlan hajó. De, tehát ez az érdekes, hogy a, a tudatosságot szokták említeni, csak a tudatosság az olyannyira ezoterikus, hogy én, én sokkal keményebb szót szoktam használni, a szándékosan lehet csak jó irányba menni, akarattal lehet jó irányba menni, ami ugyanez, mint a tudatosság a tudatos táplálkozás az azt jelenti, hogy meg kell néznem a címkét, hogy mi van rajta, mert, mert, mert tudnom kell, hogy mi van rajta, és nem, nem eszek, vad, de döntéseket kell hoznom, hogy mit nem és mit igen. Ugyanilyen szándékosságot feltétel ez a jó irányba való menetelés. és azt gondolom, hogy érdemes ezekre odafigyelni ezekben a kis időkben, mert aztán hétfőtől megint nem lesz ez az érzésünk. Ma Van egy ilyen érzésünk, még akkor is, ha nem... Tudom, sokan tartják, sokan nem tartják ezeket az ünnepeket annyira mélységeiben, de mégis van egy ilyen ünnepi érzésünk, most kell megragadni ezt. Hétfőn, vagy ocsát kedden, mert hétfőn még ünnep van, olyan akkor is hétköznapi érzésünk lesz, hogyha, hogyha otthon vagyunk, és otthon dolgozunk, és karanténban vagyunk, és vissza tudunk süppedni ebbe. Tehát arra jók a civilizációnk és a kultúránk által megteremtett ünnepek, hogy fókuszba állítsunk egy-egy olyan ami amiről az az ünnep szól. És tudjuk, hogy a karácsony miről szól, de azt is tudjuk, hogy az augusztus 20-a és a március 15-e miről szól, mint, mint mondjuk állami ünnep. Azt is tudjuk, mint magánünnep, hogy a, a, a házassági évforduló miről szól, ugye? És az egyházi ünnepeknek is van nagyon mély filozófiai üzenete, amiből. Hát, ha akarunk táplálkozunk, esélyünk van rá, ugye volt a találos kérdés, hogy vajon isznak-e a halak vizet? És azt mondják el, hogy nem tudjuk, de hogy esélyük lenne rá, a lehetőségük van rá, az biztos. Na most, ugye, ilyenek vagyunk mi is. Egész héten itt volt velünk, hogy érezte magát? Én nagyon jól éreztem magam, legfőképpen azért, mert olyan, Kérdések jönnek, amire én magam is néha akkor szülöm a választ és imádom ezeket, a, amikor az embernek a, amikor bele tud megítkezni abba, hogy, hogy fölhozzon önmagából is dolgokat. Úgyhogy külön köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy itt volt velünk egész héten Bedő Imre, és ha meghallgatják a tanácsát, akkor egy picit önök is önmagukban, mert ez az ünnep erre kiválóan alkalmas. És most a körülmények is olyanok, hogy így tudjuk jól felhasználni. Én kívánok önöknek nagyon jó húsfét ünnepet. Örülök, hogy egy héten keresztül tudtunk beszélgetni, és gondolom, hogy még fogunk találkozni itt a CV rádióban is, hiszen eddig is már többször tettük. Viszontlátásra! Köszönöm szépen a lehetőséget, viszontlátásra! Visszahallgatná? Most megteheti. Eleven ítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével. Minden vasárnap este 8 órától. Örök a civil rádiót hallják.